Новото трябва да се приложи. Новият ден се гради. Хиляди работници по всички краища на земята, с радостни сърца и светъл поглед, устремен в далечината, градят новия ден. Той е тъй близко до нас. Въздухът е напоен вече с лъха му, въпреки вихара на днешните събития, въпреки водовъртежа, сред който минава днес човечеството. Небето е по-близко до земята, отколкото всеки друг път. Велика работа предстои. Небето трябва да се свали на земята. Това, което е горяло като свещен копнеж, в сърцата на най-умните и най-добрите хора през всички векове, ще стане велика действителност на земята. В тая красива градежна работа участват не само всички решителни, искрени борци на земята, но и цялото небе. Цялата природа е затъила дъх, за да присъства при раждането на новия човек на Земята. От сърцето му ще блика бистър кристален извор, който ще напоява всички тревички, цветенца и дървета, които среща по пътя си. Над главата му ще блести светла звезда, която ще показва пътя на всички, които са се залутали в лабиринта на живота. В очите му ще се чете светлината на възвишения свят, от който иде. Гласът му ще бъде като музика на многострунен инструмент. През дето мине, пустинните пясъци ще се превърнат в китни цветни и плодни градини. Изсъхналото дърво, до което се приближи, ще се раззелени, ще се покрие изобилно с цветове и ще завърже. Сухата чешма, до която се приближи, ще протече. В тая ранна сутрин, тези мисли са тъй живи в мен. Днес е нова година. Новогодишната лекция на учителя е свършена. В нея той ни изведе до високи планински върхове и ни показа дивни изгледи, които се откриват оттам. Идеите на лекцията трептят в душите ни като акорди на свещена музика. Те будят в нас безброй нови мисли, чувства и стремежи. След упражненията, всички сме пак в салона. Във връзка с сутринната лекция изпъкват много въпроси в душите. Един запитва: По кой начин може да се преустрои светът? Хората искат да преустроят света механически. Това е невъзможно. Това, което може да преустрои света, е любовта. За да се разцъфти в тя в човека, той трябва да почне с правилно отношение към всичко окражаващо. Преди всичко той трябва да има ново отношение към природата. Животът е красив. Вие трябва да се радвате на всички противоречия. Това е мъчно изкуство, защото мъчно е да се освободи човек от старите навици. Ние живеем в една разумна природа и сме недоволни. Хората сега мислят, че светът е лош. Не но не разбране светът. Изучавайте природата и черпете сили от нея. Като наблюдаваме изворите, сменяме състоянието си. Когато сте недоволен, оттеготен, застани пред един извор и го гледай. Веднага едно светло състояние ще дойде в тебе, ще почувстваш прилив на сили, едно обнадеждаване ще озари твоето съзнание. И в най-простите наглед работи трябва да виждаме една скрита красота. В едно житно зърно, например, има красота, то крие живот в себе си. В природата има всички методи. Трябва да се учим от изворите, от камъните, от реките, от плодовете, от скъпоценните камъни и прочее. Най-първо като се пробуди това съзнание, благодари на разумната природа за това, което хиляди години е правила за Тебе. Помириши едно цвете и благодари на разумната природа. Благодари и на цветето и кажи на безграничния. До сега не можех да Те виждам, а сега едвам надзъртам, че си в цветенцето. Това е път, който води към любовта. Човек трябва да влезе в правилно отношение не само към природата, но и към хората. В човека има нещо велико, една висша душа, която не е още проявена. Първото нещо, с което трябва да почнем отношенията си към хората, е да гледаме да открием нещо хубаво в човека. Това е път, по който любовта може да протече в човешкото сърце. Човек има 12 обвивки и зад тях е човекът. Ти, докато не видиш божественото в човека, не можеш да го обичаш, а любовта е виждане на божественото. Ще туриш за правило да уважаваш божественото в другите хора и тогава ще се образуват уния вътрешни връзки между вас и другите. Да обикнеш един човек, това значи да откриеш великото, което има в него. Щом обичаш един човек, той се отваря пред тебе, една светлина се разкрива в него и виждаш нов, красив свят в него. А пък щом не го обичаш, всичко е тъмно за тебе, нищо не виждаш в него. Всякога, когато обикнеш един човек, трябва да знаеш, че си обикнал безграничния. Това, което обичаш, е безграничния. Той е фонзи, когато обичаш. И това което те подбужда да обичаш, е пак той. И ако някой обича другите както себе си, веднага ще започнат да го обичат. Когато двама души се обичат и свържат своята любов с любов към безграничния, тяхната любов не се свършва. Човек трябва да отиде при безграничния, за да се научи какво нещо е любовта. Тя е първата причина на всичко. Да обичаш един човек, това значи да му даваш нещо от своята светлина, от своята топлина и от своята сила. Хората могат да се обичат само когато има правилна обмяна между техните умове, техните сърца, техните души и духове. При любовта имаме абсолютно доверие един към друг. Хората през чието сърца са протекли животворните струи на любовта, са строителите на новия свят, който иде. За мене любовта е най-великото проявление на битието, най-високото изявление на Божественото. Светът ще мине през изпитания, които не е сънувал и всред мъчнотиите ще проблесне съзнание у хората за новия път на любовта, който води към освобождение. Новият човек е човек на любовта. Когато се приближаваш до него, усещаш се добре. Той внася нещо хубаво в тебе, както когато те грее слънцето. Добрите хора са като изгряващото слънце. Ако някой те обича и те погледне или само помисли за тебе, той внася живот в теб. Да не обичат хората, това значи да внасят живот в нас. Любовта е велика, необятна наука. Не чакай другите хора да имат хубаво отношение към теб, но ти да имаш хубаво отношение към тях. Ти искаш този на когото служиш да ти благодари, да те обича, но той още спи, не е пробуден и като се пробуди, ще ти благодари. Това, което си приел от Бога, оценявай. Тогава и това, което ще дадеш от себе си, ще се оцени. При любовта не искай да те обичат така, както ти искаш. Остави другия свободен. Любовта изключва всяко насилие, от какъвто и да е вид. Тя е цвете, което може да цъфти само в царството на свободата. Днес има съревнование, а трябва да има сърадване. Радвай се на учените хора, щом другите са учени и ти можеш да бъдеш учен, щом другите са силни и ти можеш да бъдеш силен. Когато срещнеш болен човек, пожелай му да бъде здрав, някой иска да стане учен човек. Пожелай му книги и учител. Ти не можеш да пожелаеш, както трябва, ако нямаш светлина в ума и топлина в сърцето. Щом пожелаеш, ти се радваш, че си проводник на безграничния. В духовния свят съществата не хвърлят лош поглед никому, радват се на щастието на другите и живеят един за друг. И ние можем да живеем така. Но за да живееш така, трябва да има кого да обичаш. Въпрос. Какво трябва да се прави в момента? Приемете любовта и започнете да служите. Станете слуги на любовта. Искам да ви цаня слуги на любовта. И любовта е най-подвижната, най-умната слугиня в света. Тя, като минава навсякъде, знае кой от какво има нужда прави услуга, оставя каквото трябва и си заминава. Като станете слуги на любовта, ще влезете в царството на радостта. Под радост разбирам хармония между ума, сърцето, душата и духа. Всяко нещо трябва да се направи от любов. Всяка работа, направена от любов, е свещенна. Всяко нещо, което любовта прави е ценно. В любовта не може да има криви работи. По закона на любовта могат да се поправят най-ефтино всички погрешки. Любовта е динамичен елемент. Ти имаш достатъчно горивен материал, но нямаш запалка. А запалката е любовта. Хората не познават още любовта. Те са кандидати за нея, едвам от сега нататък. Вие се приготовлявате те първа за любовта. Не противодействайте на онова, което разумната природа мисли да направи от вас. И като паднете, и като ставате, и като умирате, и като се раждате, имайте абсолютно доверие, че онова, което тя прави с вас, е за ваше добро. Без любовта ти не можеш да придобиеш благата, които животът носи в себе си. Ако не се родите от она любов, която носи в себе си светлина, топлина и сила, не можете да влезете в новия живот, в бъдещето, което иде. Щастието на нашия живот зависи от любовта, която ще възприемем сега и ще приложим. Има два живота в света. Живот на безлюбието, който образува ада и живот на любовта, който образува рая. Всички страдания проистичат от живота на безлюбието и всички радости проистичат от закона на любовта. Новото, което иде, е любовта. То трябва да се разбере и приложи. При новия порядък на нещата няма да има лъжа. Като дойде любовта в човека и най-малките работи стават за него интересни и красиви. Хората трябва да се запалят и трябва да започнат да горят и трябва да горят без да изгарят. Тая любов е влязла в света и работи. Отворете душите си за любовта. Тя е по-силна от всичко. Всеки ден се проявявайте такива Каквито безграничният ви е направил. Някои хора са на северния полюс, а други на южния. Малцина са на екватора. Сега си турете раниците и тръгнете към екватора. Там е мястото на любовта. Любовта е с най-малките противоречия. От там трябва да започнете всички. Там е мястото на изобилието. Тогава човек ще има какво да взема и какво да дава. Та сега ще отидете на екватора и като отидете там, ще научите всичко. Списание Житнозърно, 1941 година, книга Едно